Capitolul 24. Obiectivul specialității. Introducere Nu uita că motivația acestui curs e atingerea și menținerea stării de pace. Odată aflată în această stare, mintea e liniștită și atinge condiția în care își aduce aminte de Dumnezeu. Nu e nevoie să îi spui ce să facă. El nu se poate să nu izbutească unde poate intra, el se și află și e posibil oare să nu poate intra unde voiește să fie? Pacea va fi a ta pentru că e voia sa, chiar crezi că voia ce ferește de de universul poate fi înfrântă de o umbră? Dumnezeu nu stă să îi dea voie niște iluzii să fie ce e, nici fiul său, ei sunt și ce iluzie plutind agale parcă între ei are puterea să le zădărnicească voia. Ca să înveți cursul acesta, trebuie să fii dispus să îți pui sub semnul întrebării toate valorile. Nu o poți ține ascunsă și obscură pe niciuna, fără ca ea să îți compromită învățarea. Nu există convingeri neutre. Fiecare dintre ele are puterea să dicteze fiecare decizie pe care o iei, căci o decizie e o concluzie bazată pe tot ce crezi. E rezultatul convingerilor tale și rezultă din ele la fel de sigur ca suferința din vinovăție și libertatea din nepăcătoșenie. Pacea nu are substitut. Ce crea Dumnezeu nu are alternativă. Adevărul reiese din ce cunoaște el, iar deciziile tale decurg din ce crezi, cu aceeași certitudine cu care toată creația a răsărit în mintea lui, ca urmare a ce cunoaște el. Specialitatea ca substitut al iubirii. Iubirea e extindere. Să refuză să dai cel mai mic dar înseamnă să nu cunoști scopul iubirii. Iubirea oferă totul pentru totdeauna. Rețineți o singură convingere, un singur prinos și iubirea dispare, pentru că ai cerut să o înlocuiască un substitut, iar acum războiul, substitutul păcii, trebuie să vină cu singura alternativă la iubire pe care o poți alege. Faptul că o alegi i-a dat toată realitatea pe care pare să o aibă. Convingerile nu se vor ataca făți și una pe alta niciodată, pentru că rezultatele conflictuale sunt imposibile. Dar o convingere nerecunoscută e o decizie de a purta un război secret, în care rezultatele conflictului se țin necunoscute și nu se aduc în fața rațiunii niciodată, să vadă dacă sunt raționale sau nu sunt. S-au obținut multe rezultate fără sens, s-au luat și s-au ținut ascunse decizii fără înțeles, ce au devenit convingeri cărora li se dă acum puterea de a dirija toate deciziile ulterioare. Nu subaprecia puterea pe care o au acești războinici ascunși să îți distrugă pacea, căci este la discreția lor cât timp deci să o lași acolo. Dușmanii secreția ai păcii, cea mai mică decizie pe care o iei să alege atacul în locul iubirii, nerecunoscuți și grabnici să te provoace la luptă și la o violență mult mai inclusivă decât crezi, există prin opțiunea ta. Nu le nega prezența, nici groaznicele rezultate. Tot ce li se poate nega este realitatea, dar nu și consecințele. Toate convingerile ascunse care se nutresc vreodată și care, deși nerecunoscute, trebuie să fie apărate, sunt o dovadă a credinței în specialitate. Aceasta ia multe forme, dar se ciocnește întotdeauna cu realitatea creației lui Dumnezeu și cu grandoarea pe care i-a dat-o fiului său. Ce altceva ar putea să justifice atacul? că cine ar putea să urască pe cineva al cărui sine e al său și îl cunoaște? Numai cei speciali ar putea avea dușmani, căci ei sunt diferiți și nu același lucru. Iar diferența de orice fel impune ordine ale realității și o nevoie ineluctabilă de a judeca a creat Dumnezeu nu poate fi atacat că nu există nimic în univers care să nu uși semene. Dar ce e diferit impune judecată, iar aceasta trebuie să vină de la cineva mai bun, cineva incapabil să fie aidom al lucrului pe care îl condamnă, fiind superior acestuia, nepăcătos comparativ cu el. În acest fel, specialitatea devine simultan, un mijloc și un scop, căci ea, nu numai că desparte, dar servește deopotrivă ca temei pe baza căruia atacul împotriva celor care par inferior celui special, E just și firesc. Cei speciali se simt slabi și fragili datorită diferențelor, căci ce îi face special este dușmanul lor, dar ei îi protejează dușmania și îl numesc prieten. Numele lui se luptă cu Universul, căci nu au nimic mai scump pe lume. Specialitatea e marea dictatoare a deciziilor greșite, iată marea iluzie de sine a ta și a fratelui tău și iată ce face trupul drag și demn de a fi păstrat. Specialitatea trebuie apărată, iluziile o pot ataca și o și atacă, căci ceea ce trebuie să devină fratele tău ca tu să ți păstrezi specialitatea e o iluzie. Cel mai prejos decât tine trebuie atacat, ca specialitatea ta să poată trăi de pe urma înfrângerii sale, căci specialitatea e triumf, iar victoria ei e înfrângerea și rușinea fratelui tău. Cum poate să trăiască cu toate păcatele tale asupra lui? Și cine trebuie să-i fie învingătorul dacă nu tu? Ai putea să îți urăși fratele dacă ai fi ca el? L-ai mai putea ataca dacă ți-ai dat seama că împreună călătoriți spre același țel? Nu l-ai ajutat să îl atingă în orice fel l-ai mai putea dacă ai percepe că reușita lui e reușita ta? Tu ești dușmanul lui în specialitate, prietenul lui într-un scop împărtășit. Specialitatea nu poate să împărtășească niciodată, că își depinde de țeluri pe care numai tu le poți atinge. Iar el trebuie să nu le atingă niciodată, că ce altfel țelul tău e compromis. Poate iubirea să aibă un înțeles acolo unde țelul e triumful. și ce decizie poți lua pentru asta, care să nu îți facă ție rău. Fratele tău e prietenul tău pentru că lui l-a creat ca tine. Nu există nicio diferență. I-ai fost dat fratel nu blocată. Ce și nu dai o să pierzi. Dumnezeu vi-s-a dat ție și fratelui tău și reamintirea acestui lucru e singurul scop pe care îl împărtășiți acum. Și este așadar singurul scop pe care îl ai. Oare ți-ai putea taca fratele dacă ai alege să nu vezi între voi niciun fel de specialitate? Uită-te cu sinceritate la ce te face să îți primești fratele cu o căldură numai parțială sau la ce te face să o că ți-ar fi mai bine separat. Nu e oare convingerea că relația voastră îți limitează specialitatea și nu e acesta dușmanul care vă face pe amândoi iluzii unul pentru altul? Frica de Dumnezeu și de fratele tău provine din fiece credință nerecunoscută în specialitate, căci îi ceri fratelui tău să se plece în fața ei în ciuda voi sale. Și Dumnezeu însuși trebuie să îi dea cinstea cuvenită ori te vei răzbuna. De aici provine fiece izbunire de răutate, fiece acces de ură și fiece dorință de a vă separa, căci aici scopul pe care îl împărtășești cu fratele tău vă devine obscur la amândoi. Te opui acestui curs pentru că te învață că tu și fratele tău sunteți la fel. Nu aveți scop care să nu fie același, nici pe care Tatăl vostru să nu îl împărtășească cu voi, căci relația voastră a fost purificată de obiective speciale. Vrei acum să zădărnicești obiectivul Sfințeniei pe care îi l-a dat cerul? Ce perspectivă pot să aibă cei speciali care nu se schimbă la fiece lovitură aparentă pe care și-o aplică, la fiece afront pe care și-l aduce, la fiece judecată închipuită pe care și-o administrează? Cei ce sunt speciali trebuie să apere iluziile de adevăr, ce e specialitatea dacă nu un mod de ataca voia lui Dumnezeu. Nu-ți fratele cât timp o aperi pe ea împotriva lui, iată ce atacă el și o crotești tu. Acesta e câmpul luptei pe care o duci împotriva lui, aici el trebuie să-ți fie dușman, nu prieten, nici când nu va putea să fie pace între diferiți. El e prietenul tău pentru că sunteți același. Trădarea de care dă dovadă specialitatea Comparația trebuie să fie un procedeu aleului, pentru că iubirea nu face comparații, specialitatea le face tot timpul. Stabilindu-se printr-o lipsă văzută în altcineva, ea se menține căutând și ținând clar la vedere toate lipsurile pe care le poate percepe. Iată ce caută și totodată ce vede, iar cel pe care îl micește astfel ți-ar fi mereu mântuitor dacă nu ai fi ales să faci din el în schimb o mică unitate de măsură a specialității tale. Prin contrast cu micimea pe care o vezi în el, te ții mare și tare, curat și cinstit, pur și nepătat în comparație cu ce vezi. Și nu înțelegi că te micești așa tocmai pe tine. Urmărirea specialității se întreprinde întotdeauna cu prețul păcii. Cine poate să își atace și să își doboare mântuitorul și să îi recunoască totodată sprijinul puternic? Cine poate să îi scade ceva din atotputernicie și să îi împărtășească totodată puterea? Și cine poate să facă uz de el ca etalon de micime și să scape de limite totodată? Ai o funcție în cadrul mântuirii. Urmărirea ei îți va aduce bucurie, dar urmărirea specialității nu îți poate aduce decât durere. Iată un obiectiv care zădărnicește mântuirea și contrazice astfel voia lui Dumnezeu. Să prețuiești specialitatea înseamnă să pui preț pe o voie străină, căreia iluziile tale de sine îi sunt mai dragi decât adevărul. Specialitatea e ideea de păcat transformată într-o realitate. Păcatul nic fără această bază, căci s-a născut din ea dintr-un nimic, o floare rea, fără nicio rădăcină. Iată mântuitorul, autoproclamat, creatorul care creează diferit diferite tatăl, și care l-a făcut pe fiul lui după asemănarea lui și nua sa. Fii lui speciali sunt mulți. Niciodată unul singur, surgionit fiecare din el însuși și din cel, din care fac cu toții parte. Ei nu iubesc unitatea care i-a creat una cu el și-au ales specialitatea în locul cerului și al păcii și-au învelit-o cu grijă în păcat să oferească de adevăr. Nu ești special. Dacă crezi că ești și vrei să-ți aperi specialitatea de adevărul identității tale reale, cum poți să știi adevărul? Ce răspuns dă de Spiritul Sfânt poate să ajungă la tine când specialitatea ta e cea pe care o asculti și tot ea cea care întreabă și răspunde? Tot ce asculti este măruntul ei răspuns, fără sunet, în melodia care se revarsă de-a de la Dumnezeu la tine spre lauda iubitoare a ești. Iar acest cântec, vas de cinstire și iubire față de ceiești, ești, pare să treacă surd și neascultat pe lângă măreția ei. Îți încordezi urechile să-i auzi vocea fără sunet și totuși, pentru tine, chemarea lui Dumnezeu însuși este fără sunet. Îți poți apăra specialitatea, dar nu vei auzi niciodată alături de ea vocea pentru Dumnezeu. Ele vorbesc limbi diferite și ajung la urechi diferite. Pentru fiecare ființă specială în parte, adevărul e un mesaj diferit, cu înțeles diferit. Dar cum poate adevărul să fie diferit pentru fiecare? Mesajele speciale pe care le aud ființele speciale le conving că sunt diferite și separate, fiecare cu păcatele ei speciale și ferită de iubire, care nu îi vede deloc specialitatea. Viziunea lui Cristos este dușmanul lor, căci nu vede ce vor să vadă ele și le-ar arăta că specialitatea pe care cred că o văd ele e o iluzie. Ce ar vedea, în schimb, strălucirea radioasă a fiului lui Dumnezeu, atât de asemănător tatălui său, încât amintirea lui le vine numai decât în minte. Și odată cu această amintire, fiul își rememorează propriile creații la fel de asemănătoare lui ca el tatălui său. Și toată lumea făcută de el, toată specialitatea lui și toate păcatele pe care și le-a imputat în apărarea ei, o să dispară când mintea lui va accepta adevărul în ce îl privește, în clipa în care acesta va reveni să le ia locul. Iată tot ce costă adevărul. Nu vei mai vedea ce nu a fost nici când, nici nu vei auzi ce nu scoate niciun sunet. Să fie oare un sacrificiu să renunți la nimic și să primești de-a pururi iubirea lui Dumnezeu? Tu, care ți-ai înlănțuit Mântuitorul de specialitatea ta și ai cedat ei locul lui, ține minte următorul lucru. El nu și-a pierdut puterea de a-ți ierta toate păcatele pe care crezi că le-ai pus între el și funcția mântuirii ce i s-a dat pentru tine. Și nu îi vei schimba funcția după cum nu poți schimba nici adevărul din el și din tine. Fi sigur însă că adevărul e exact același în amândoi. El nu emite mesaje diferite și are un singur înțeles. Și e un înțeles pe care tu și fratele tău îl puteți înțelege, unul care vă aduce eliberarea la amândoi. Iată-s fratele cu cheia cerului în mâna pe care ți-o întinde. Nu lăsa visul specialității să rămână între voi. Ce e una e unit într-adevăr. Gândește-te ce frumusețe vei vedea în tine când îl vei vedea prieten. El e dușmanul specialității, doar, doar prieten față de tot ce e real în tine." Niciunul dintre atacurile pe care ai crezut că le-ai întreprins la adresa lui nu i-a luat darul pe care Dumnezeu vrea să-ți-l dea el. Nevoia lui de a-l da este la fel de mare ca nevoia ta de a-l avea. Lasă-l să îți ierte toată specialitatea și să te facă întreg la minte și una cu el. Îți așteaptă iertarea doar ca să-ți o poată înapoia. Nu Dumnezeu e cel ce și-a condamnat fiul, ci tu ca să îi salvezi specialitatea și să-i omori sinele. Ai străbătut o mare parte din drumul adevărului și ai ajuns departe, prea departe, să șovăi acum. Încă un pas și toate urmele fricii de Dumnezeu se vor mistui în iubire. Specialitatea fratelui tău și a ta sunt ostile una față de alta și s-au legat în ură să se ucidă și să nege că sunt același lucru. Dar nu iluziile au ajuns la acest obstacol final care pare să-l facă pe Dumnezeu și cerul său atât de departe încât nu se poate ajunge la ei. Aici, în locul acesta sfânt, adevărul așteaptă să vă primească pe tine și pe fratele tău cu o binecuvântare tăcută și cu o pace atât de reală și de cuprinzătoare încât nu rămâne nimic pe din afară. Lasă-ți toate iluziile de sine în afara acestui loc la care vii cu speranță și onestitate. Iată-l pe cel ce te mântuiește de specialitate. Are nevoie să-l accepti ca partea ta, așa cum ai și tu nevoie să-te accepte el ca partea lui. semănați cu Dumnezeu cum își seamănă și el lui însuși. El nu e special, căș nu ține pentru el nicio părticică din ce e el, fără să-i dea fiului său. Și tocmai de asta te temi căci dacă el nu e special, a voit atunci ca fiul lui să fie ca el și fratele tău este ca tine, nu special, ci în posesia tuturor lucrurilor, a ta. Dă-i fratelui tău doar ce are, amintindu se că Dumnezeu vi s-a dat el însuși la amândoi cu aceeași iubire, ca să puteți împărtăși universul cu cel ce a ales ca iubirea să nu poată fi împărțită, nici despărțită de ce este și trebuie să fie de -a pururi. Ești al fratelui tău. Lui nu i s-a negat o parte din iubire. Se poate oare ca tu să fii pierdut din cauza că el este întreg? Ce i s-a dat lui te întregește și pe tine, după cum îl întregește și pe el. Iubirea lui Dumnezeu te-a dat lui și pe el ție, pentru că el s-a dat pe el. Ce e tot una cu Dumnezeu e una cu el și numai specialitatea ar putea face adevărul unității dintre Dumnezeu și tine să pară altceva decât cerul, cu speranța păcii la vedere, în sfârșit. Specialitatea e pe trădării, pe darul de iubire. Tot ce e pus în slujba scopului ei trebuie să aibă funcția de a ucide. Toate darurile ce poartă pecetea ei nu pot să ofere decât rădare celui ce le dă și celui care le primește. Toate privirile din ochii încețoșați de ea nu pot să dea decât echipul de morții. Toți cei ce cred în potența ei nu pot să caute decât trocuri și compromisuri care ar stabili păcatul ca substitut al iubirii și l-ar sluji cu credință. Și toate relațiile care țin la scopul ei nu fac decât să se agațe de o morca, de o armă de siguranță marele apărător al tuturor iluzilor de amenințarea iubirii. Speranța specialității face să pară cu putință că Dumnezeu a făcut trupul să fie închisoarea care îl ține separat de fiul său, că ceea pretinde un loc special în care Dumnezeu nu poate să intre și o ascunzătoare în care nu este binevenit decât minusculul tău sine. Nimic nu e sacru aici decât pentru tine și numai pentru tine, despărțit și separat de toți frații tăi, ferit de toate insinuările sănătății mentale în iluzii, la adăpost de Dumnezeu și la adăpost pentru un etern conflict. Aici sunt porțile iadului pe care le închis în să-ți cărmuiești în solitudine și nebunie, amparăția specială, separat de Dumnezeu de parte de adevăr și de mântuire. Cheia pe care ai aruncat-o, Dumnezeu i-a dat o fratelui tău, ale cărui mâini sfinte ți-o vor oferi când vei fi pregătit să accepti planul lui de mântuire a ta în loc de al tău. Oare cum ai putea atinge această stare de pregătire, altfel decât văzându-ți toată nefericirea și conștientizând că planul tău nu a reușit și că nu va reuși niciodată să îți aducă niciun fel de pace și de bucurie? Tocmai prin această deznădejde voiajezi acum, dar nu e decât o iluzie a deznădejdii. Moartea specialității nu e moartea ta, ci trezirea ta la viață veșnică. Nu faci decât să ieși dintr-o iluzie de sine la acceptarea ta de sine așa cum te-a creat Dumnezeu. Iertarea specialității Iertarea este sfârșitul specialității. Numai iluziile pot fi iertate și apoi dispar. Iertarea este eliberarea de toate iluziile și din acest motiv e imposibil să ierți doar parțial. Niciunul dintre cei ce se mai agață de o iluzie nu se poate vedea lipsit de păcat, căci reține o greșeală care îl mai încântă. Considerând-o ceva de neiertat, o face păcat. Cum poate atunci să dea iertare pe deplin când nu vrea să o primească el însuși? Căci e sigur că ar primi-o pe deplin în clipa în care ar dau așa. Și în felul acesta vinovăția lui secret. De-ar dispărea, iertată de el însuși. Indiferent la ce formă de specialitate ții, tu ai făcut păcatul. Ne-a să stă, apărată în forță cu toată puterea ta firavă împotriva voii lui Dumnezeu și se ridică astfel împotriva ta. Dujmana ta, nu a lui Dumnezeu. Așa pare să te dezbine de Dumnezeu și să te separe de el ca apărătorul ei. Tu vrei să protejezi ceea ce Dumnezeu nu a creat. Și totuși, acest idol ce pare să-ți dea putere, ți-a și luat-a înapoi că cei dat dreptul dobândit prin naștere de fratele tău, lăsându-ți fratele singur și neiertat și pe tine în păcat alături de el, nefericiți amândoi înaintea idolului care nu vă poate mântui. Nu tu ești atât de vulnerabil și de expus la atac încât e de ajuns o vorbă, o mică șoaptă care nu îți place, o împrejurare care nu ți convine sau o întâmplare pe care nu ai prevăzut-o să îți întoarcă pe dez lumea și să-ți o azvârle în haos. Adevărul nu este fragil, iluziile îl lasă total nemișcat și netulburat, dar specialitatea nu e adevărul din tine. Ea poate să-și piardă echilibrul din orice. Ce nu se sprijină pe nimic nu poate fi stabil niciodată. Oricât de mare și de înfoiat pare să fie, tot trebuie să se clatine, să se sucească și învârtească la fiecare adiere. Fără temelie, nimic nu are trăinicie. Să și fi lăsat Dumnezeu Fiul într-o asemenea stare în care siguranța nu are înțeles? Nu. Fiul lui în siguranță, sprijinindu-se pe el. Specialitatea ta e cea pe care o atacă tot ce mișcă și respiră, se strecoară, se târăște sau pur și simplu viețuiește. Nimic nu e la adăpost de atacul ei și ea nu e la adăpost de nimica. Va fi neiertătoare în veci că ce asta este, un jurământ secret că ceea ce îți dorește Dumnezeu nu va fi să fie niciodată și că te vei împotrivi de-a pururi voii sale. Iar cele două nu e posibil să fie același lucru, cât stă specialitatea între ele ca o sabie prinsa morții și le face să se dușmănească. Dumnezeu își cere iertare. Nu vrea să se ridice separarea ca o voie străină între ce îți voiește el și ce voiești tu. Ele sunt una și aceeași, căci specialitatea nu e voia niciuneia dintre ele. Cum ar putea ele să voiască moartea iubirii înseși? Și totuși, nu au puterea să atace iluzii. Ele nu sunt trupuri. Ca o singură minte, ele așteaptă ca toate iluziile să fie aduse la ele și abandonate. Mântuirea nu sfidează nici măcar moartea, iar Dumnezeu însuși, care știe că moartea nu e voia ta, trebuie să spună fie voia ta, din moment ce tu crezi că este. Iartă-l pe marele creator al universului, sursa vieții, iubirii și sfințeniei, tatăl perfect al unui fiu perfect pentru iluziile specialității tale pe care ți le faci. Iată iadul pe care la ai ales să îți servească drept casă. Nu el ți-a ales-o. Nu îl ruga să intre în ea. Iubirii și mântuirii li s-a blocat accesul. Dar dacă vrei să îți eliberezi fratele din adâncurile iadului, îl vei ierta pe cel a cărui voie e să te odihnești de-a pururi în brațele păcii, îndeplină siguranță, fără să-ți strice odihna, înverșunarea și răutatea vreunui singur gând al specialității. Iartă-i celui sfânt specialitatea pe care nu ți-a putut-o da și pe care ți-ai făcut o singur. Specialii dorm cu toții, înconjurați de o lume a frumuseții pe care nu o văd. Libertatea, pacea și bucuria stau acolo, lângă catafalcul în care dorm și îi strigă să iasă și să se trezească din visul lor de moarte. Ei însă nu au nimic, sunt pierduți în visele specialității, răsche marea care i-ar trezi și îl blesteamă pe Dumnezeu că nu le-a făcut din vis o realitate. Blesteam l pe Dumnezeu și mori, dar nu de mâna celui ce nu a făcut moartea, ci doar în vis. Deschideți puțin ochii. Privește mântuitorul pe care ți l-a dat Dumnezeu ca să-l poți vedea și dă înapoi dreptul câștigat prin naștere. Este al tău. Robii specialității vor fi însă liberi. Aceasta e voia lui Dumnezeu și a fiului său. S-ar condamna oare Dumnezeu la iad și la o sândă veșnică? Vrei oare să-i se facă asta mântuitorului tău? Dumnezeu te cheamă prin el să te alături voii sale de a vă mântui de iad pe amândoi. Privește semnul cuielor pe mâinile ce ți le întinde, cerându-ți să îl ierți. Dumnezeu te roagă să te înduri de fiul lui și de el însuși. Nu-i refuza. Ei nu și cer decât să se facă voia ta. Îți caute iubirea ca să te poți iubi. Nu-ți iubi specialitatea în loc să îi iubești pe ei. Semnul cuielor e și pe mâinile tale. iartă tatăl că nu a fost voia lui să fi răstignit. Specialitate versus Nepăcătoșenie Specialitatea e o lipsă de încredere în toți, cu excepția ta. Credința ți-e investită numai în tine, restul devine dușmanul tău, temut și atacat, mortal și periculos, mult urât și vrenic doar de distrugere. Orice blândețe îți oferă ea nu e decât o amăgire, dar ura ei este reală. În pericol să fie distrusă, ea trebuie să ucidă și ești mânat să o ucizi tu mai întâi. Iată atracția vinovăției. Aici se întronează moartea mântuitor. Răstignirea e acum izbăvire, iar mântuirea nu poate să însemne decât distrugerea lumii cu excepția ta. Care ar putea fi scopul trupului dacă nu specialitatea? Și tocmai ea îl face fragil și neputincios când e vorba să se apere. A fost conceput să te facă fragil și neputincios pe tine. Obiectivul separării este blestemul de care suferă, dar trupurile nu au obiectiv. Scopul îi aparține minții, iar mințile se pot schimba după cum doresc. Nu pot schimba ce sunt și nu își pot schimba toate însușirile, dar scopul pe care îl au poate fi schimbat, iar stările trupești trebuie să se schimbe în consecință. De la sine, trupul nu poate face nimic. Vezi în el un mijloc de a răni și e rănit. Vezi în el un mijloc de a vindeca și este vindecat. Nu te poți răni decât pe tine însuți. Am repetat-o deseori, dar e un lucru încă greu de priceput. Minților absorbite de specialitatele e cu neputință să priceapă, dar celor ce doresc să se vindece și nu să atace, de evident. Scopul atacului este în minte și efectele lui se resimt doar acolo unde este, iar mintea nu e limitată și de aceea un scop dăunător trebuie să rănească mintea în ansamblu. Pentru specialitate nimic nu poate fi mai lipsit de sens, iar pentru miracole nimic nu poate avea mai mult sens căci miracolele nu sunt decât o schimbare a scopului de la a răni la a vindeca. E adevărat că această reorientare a scopului pune în pericol specialitatea, dar numai în sensul că toate iluziile sunt amenințate de adevăr. În fața lui ele nu vor sta în picioare, dar ce consolare ai putut găsi în ele vreodată de vrei să îi refuzi tatălui tău darul ce ți-l cere, dându-i-l în schimb acestora? Dacă îl dai lui, universul e al tău. Dacă îi oferi lor, niciun dar nu-ți poate fi napoiat. Ci ei dau specialității te-alimentat, lăsându-te zaurul Gol și pustiu cu ușa deschisă, poftind tot ce stulură pacea să intre și să distrugă. Am spus mai înainte să nu te gândești la mijloacele prin care se obține mântuirea nici la felul în care se atinge. Gândește-te însă chiar foarte bine dacă vrei cu adevărat să îți vezi fratele lipsit de păcat. Pentru specialitate, răspunsul trebuie să fie nu. Un frate nepăcătos e dușmanul ei. În timp ce păcatul, dacă ar fi posibil, i-ar fi prieten. Păcatul fratelui tău s-ar justifica atunci și s ar acorda înțelesul pe care îl neagă adevărul. Tot ce e real declară nepăcătoșenia fratelui tău, tot ce e fals declară realitatea păcatelor lui. Dacă e păcătos, atunci realitatea ta nu e reală, ci doar un vis al specialității ce durează o clipă, apoi e pulbere și praf. Nu apăra visul acesta fără sens, în care Dumnezeu e văduvit de ce iubește, iar tu rămâi nemântuit. Un singur lucru este cert în această. Lume schimbătoare, în realitate, fără niciun înțeles. Când pacea nu te însoțește întru totul și suferi din pricina vreunei dureri de orice fel, ai văzut în propriu frate vreun păcat și te-ai bucurat de ce ai crezut că vezi. Datorită păcatului acesta, propria specialitate a apărut în siguranță. Și așa ai cruțat ce ți-ai numit tu Mântuitor și l-ai răstignit pe cel ce ți l-a dat Dumnezeu în schimb. Așa că ești legat cu el, căci una sunteți, iar specialitatea e atât dușmanul lui cât și al tău. Hristosul din tine. Cristosul din tine stă foarte liniștit. El vede ce iubește și știe a fi el, și de aceea se bucură de ce vede, că știe că e una cu el și cu Tatăl său. Specialitatea se bucură și ea de ce vede, deși ce vede ea nu e adevărat, dar ceea ce cauți, e o sursă de bucurie în concepția ta îți dorești e adevărat în ochii tăi și nu e cu putință să îți dorești ceva și să nu ai credința că e o realitate. Dorința realizează cu aceeași certitudine cu care voința creează. Puterea unei dorințe susține iluziile cu aceeași forță cu care iubirea se extinde pe ea însăși. Atâta doar că una induce în eroare pe când cealaltă vindecă. Nu există vis al specialității oricât de ascunsă sau de disimulată i-ar fi forma, oricât de frumoasă ar părea să fie, oricât de delicat ar oferi speranța păcii și fuga de durere în care să nu ți duri propria condamnare. În vise, efectul și cauza sunt inversate pentru că în ele, făuritorul visului crede că îi se întâmplă ce a făurit. El nu-și dă seama că a luat un fir de aici, o bucățică de Dincolo și a țesut un tablou din nimic, căci părțile nu se potrivesc una lângă alta, iar întregul nu își aduce niciun aport la aceste părți ca să le dea un înțeles. De unde ar putea să-ți vine pacea, de nu îți vine din iertare? Cristosul din tine se uită doar la adevăr și nu vede nicio o care ar putea avea nevoie de iertare. El e în pace pentru că nu vede păcat. Identifică-te cu el și ce nu vei avea din tot ce are el. El ție ochii, urechile, mâinile și picioarele, cât de duios e tot ce vede și tot ce aude el, cât de frumoasă este mâna lui ce o ține pe -a fratelui lui și cu cât de iubire merge alături de el, arătându-i ce se poate vedea și auzi și unde nu va vedea nimic și nu e de auzit niciun sunet. Lasă-l însă îndruma de specialitatea ta și o vei urma și tu și o veți lua amândoi pe un drum primejdios, prin pădurea întunecată a orbilor, neluminată decât de micile sclipiri bile pe care licuricii păcatului le aprind o clipă și le sting apoi, hotărât fiecare să-l ducă pe celălalt la o prăpastie fără nume și să-l azvrle în hăul ei. Că și ce poate să desfete specialitatea dacă nu omorul? Ce caută dacă nu chipul morții? Și la ce duce dacă nu la distrugere? Dar să nu crezi că s-a uitat la fratele tău mai întâi, nici că l-au urât pe el înainte de a te urâ pe tine. Păcatul pe care îl văd ochii ei în el, în el și la care le place să se uite, l-a văzut în tine și îl mai privește încă cu bucurie. Să fie oare un prilej de bucurie să vezi descompunerea și nebunia și să crezi că lucrul acesta e în curs de năruire, cu carnea deja slăbită de pe os și cu orbite oarbe în loc de ochi, este ca tine? Bucură-te că nu ai ochi cu care să vezi nici urechi sau uzi, nici mâini să ții, nici picioare de îndrumat. Fii bucuros că numai Hristos ți le poate împrumuta pe ale Lui cât timp ai nevoie de ele. Sunt și ele niște iluzii la fel de mult ca ale tale și totuși fiind puse în slujba altui scop, li se dă puterea pe care o are scopul lor. Și atunci ce văd, aud, țin și conduc ele, primește lumină să poți conduce cum ai fost condus. Cristosul din tine stă foarte liniștit, știe unde le duci și te conduce acolo cu blândețe și binecuvântare tot drumul. Iubirea lui față de Dumnezeu înlocuiește toată frica pe care ai crezut-o că o ai văzut-o în tine. Sfințenia lui ți îl arată pe el în cel pe care îl ții de mână și îl conduci la el. Și ce vezi este ca tine, căci în afară de Hristos, ce mai e de văzut, de auzit, de iubit și de urmat acasă? El s-a uitat la tine mai întâi, dar a recunoscut că nu ești întreg, așa că ți-a căutat întregirea în fiecare faptură pe care o vede și o iubește el și o mai caută încă ca să-ți poată oferi fiecare iubirea lui Dumnezeu. El este însă liniștit, că știe că iubirea e acum în tine, ținută bine în tine de aceeași mână ce ține în trata mână fratelui tău. Mâna lui Hristos îl ține în el pe toți frații lui. El dă viziunea ochilor lor nevăzători și le cântă despre cer, ca urechile lor să nu mai audă sunetul luptei și al morții. El se întinde prin ei, întinzându-și mâna ca fiecare să binecuvinteze toate fapturile și să le vadă sfințenia. Și se bucură că aceste viziuni sunt ale tale, să le vezi cu el și să-i împărtășești bucuria. El îți oferă lipsa lui totală de specialitate ca să poți scăpa toate făpturile de la moarte, primind de la fiecare darul vieții pe care iertarea ta îl oferă sinelui tău. Chipul lui Hristos e tot ce este de văzut. Cântecul lui Hristos e tot ce e de auzit. Mâna lui Hristos e tot ce e deținut. Nu există călătorie decât la pas cu el. Tu care vrei să te mulțumești cu specialitatea și să cauți mântuire într-un război cu iubirea, ia aminte. Sfântul Domn al Cerului s-a coborât la tine să îți ofere propriație Întregire. Ce e al său e al tău pentru că în întregimea ta stă a sa. Cel ce nu a voit să fie fără fiul său nu ar putea voi să nu ai frați și ți-ar da oare un frate de nu ar fi perfect ca tine și chiar la fel de sfânt ca el pe că trebuie să fii și tu? Înainte de a putea să fie conflict, trebuie să fie îndoială. Și fiecare îndoială trebuie să fie în privința ta. Hristos nu are nicio îndoială, iar din certitudine îi provine liniștea. El își va da certitudinea pe toate îndoielile tale, dacă ești de acord că El e una cu tine și că această unitate e nesfârșită, veșnică și la îndemâna ta, pentru că mâinile tale sunt ale Lui. El e în tine, dar merge alături de tine și înaintea ta, deschizând drumul pe care trebuie să-l trăbate pentru a se găsi întreg. Liniștea L certitudinea ta. Și unde e îndoiala când a sosit certitudinea? Mântuirea de toată frica. În fața sfințeniei fratelui tău, lumea stă liniștită, iar pacea coboară asupra ei cu o blândețe și o binecuvântare atât de deplină încât nu mai rămâne nici urmă de conflict să te bântuie în întunecimea nopții. El e mântuitorul tău de visele fricii, el e vindecarea sentimentului tău de sacrificiu și a fricii că vântul va spulbera ce ai și îți va face totul praf. În el ai asigurarea că Dumnezeu este aici și cu tine acum. Cât timp El e ce e, poți să fii sigur că Dumnezeu poate fi cunoscut și că îl vei cunoaște. Că Căci nu ar putea părăsi niciodată propria creație, iar indiciul că e așa stă în fratele tău și ți se oferă ca toate îndoielile tale de sine să dispară înaintea sfințeniei lui. Vezi în el creația lui Dumnezeu, căci în el tatălui așteaptă să recunoști că te-a creat ca partea lui. Fără tine ar exista o lipsă în Dumnezeu, un cer incomplet, un fiu fără tată, nu ar putea exista nici univers, nici realitate, că ce Dumnezeu e întreg și partea lui, căși voia lui una este. Nimic nu e viu de nu e partea lui și nimic nu e de nu e viu în el. Sfințenia fratelui tău îți arată că Dumnezeu e una cu el și cu tine, că ce are el e al tău pentru că nu ești separat de el, nici de tatălui. Nu poți să pierzi nimic din tot universul, nu poți să nu ai nimic din ce a creat Dumnezeu că ți-a pus frumos totul înainte al tău pentru totdeauna. Și nu poate să îți lipsească din minte niciun gând din mintea Lui. E voia Lui să împărtășești iubirea pe care o are față de tine și să te vezi cu tot atâta dragoste cu care te-a conceput înainte de începutul lumii și cu care continuă să te cunoască. Dumnezeu nu se răzgândește în privința Fiului Său cu fiecare împrejurare trecătoare ce nu are înțeles în veșnic. În care se îlșluiește el și tu cu el, fratele tău este cum la creat el și tocmai lucrul acesta te mântuiește de o lume pe care nu a creat-o el. Nu uita că vindecarea fiului lui Dumnezeu e unicul folos al lumii. Acesta e singurul scop pe care îl vede Spiritul sfânt în ea și, prin urmare, e singurul pe care îl are. Până nu consideri vindecarea fiului tot ce dorești să se învăptuiască prin intermediul lumii, al timpului și al tuturor aparențelor, nu l vei cunoaște nici pe tatăl și nu te vei cunoaște ni pe tine. Căci vei folosi lumea în scopul care. Nu sunt scopul ei și nu vei scăpa de legile ei, legile violenței și ale morții. Ți-e dat însă să fii în afara legilor ei în toate privințele, în toate modurile și împrejurările, în toate ispitele de a percepe ce nu există și de a crede că Fiul lui Dumnezeu poate să chinuie pentru că se vede cum nu este. Privește-ți fratele și vezi în el întreaga inversare a legilor ce par să domnească asupra acestei lumi. În libertatea lui vezi-o pe a ta, căci asta și este. Nu-i lăsa specialitatea să facă obscura adevărul din el, căci nu vei scăpa de nici și una dintre legile morții de care legi pe el și fie ce păcat pe care îl vezi în el vă ține în iad pe amândoi, dar de plina lui nepăcătoșenie vă dezleagă pe amândoi și sfințenia e total imparțială pronunțând o singură judecată pentru tot ce vede, iar aceasta se pronunță nu de la sine, ci prin vocea ce vorbește pentru Dumnezeu în tot ce viețuiește și împărtășește ființa. Nepăcătoșenia lui e ceea ce pot să vadă ochii văzători, frumusețea lui e ce văd ei în toate și pe el îl caută pretutindeni și nu găsesc nici g nici timp în care să nu fie în sfințenia fratelui tău, rama perfectă pentru mânduirea ta și a lumii E montată amintirea strălucită a celuia în care îți viețuiește fratele și tu alătura de el Nu-ți lăsa ochii să fie orbiți de vărul specialității ce ascunde chipul lui Hristos de el și de tine totodată Și nu lăsa frica de Dumnezeu să te mai lipsească de viziunea pe care ai fost menit să o vezi Trupul fratelui tău nu ți-l arată pe Hristos El se vestește în sfințenia fratelui tău Alege așadar ce vrei să vezi în el trupul ori sfințenia și ce alegi va fi ce vei vedea. Dar vei alege în situații fără șir și de-a lungul unui interval de timp ce pare nesfârșit până vei decide în favoarea adevărului, căci veșnicia nu se redobândește prin încă o negare a Cristosului din el. Și unde ți-e mântuirea dacă el nu e decât un trup? Unde ți-e pacea dacă nu în sfințenia lui? Și unde e Dumnezeu însuși dacă nu în acea parte a lui pe care a pus-o pentru totdeauna în sfințenia fratelui tău să vezi adevărul despre tine, expus în sfârșit într-un mod pe care l-ai recunoscut și înțeles? Sfințenia fratelui tău ți-e taină și binecuvântare. Greșelile lui nu îl pot lipsi de binecuvântarea lui Dumnezeu și nici pe tine care îl vezi cu adevărat. Erorile lui pot provoca întârziere de care ți e dat să le eliberezi ca să încheiați amândoi o călătorie care nu a început nici când și nu necesită încheiere. Ce nu a fost nici când nu face parte din tine. Vei crede însă că face până nu îți dai seama că nu face parte din cel ce stă alături de tine. El e oglinda ta în care vezi judecata pe care ai emis-o la adresa voastră. Cristosul din tine vede sfințenia lui. Specialitatea ta vede trupul lui și pe el nu l vede. Vezi l drept acei, ce și este ca izbăvirea ta să nu fie departe. Tot ce-ți poate oferi cealaltă opțiune nu e decât o rătăcire fără sens, fără scop și fără niciun fel de rezultat. Zădărnicia funcției neîndeplinite te va bântui cât timp îți rămâne fratele dormit, până nu să vășești ce ți s-a dat să faci și nu îl trezești din trecut. Cel ce s-a condamnat singur și te-a condamnat și pe tine, ți-e dat să-l scapi de condamnare alături de tine. Și vei vedea. Amândoi slava lui Dumnezeu în fiul său pe care l-ați confundat cu carnea și l-ați legat de legi ce nu au nicio putere asupra lui. Nu vrei să-ți dai seama cu bucurie că legile acestea nu sunt pentru tine? Nu l vedea atunci prizonierul lor. Ce guvernează o parte a lui Dumnezeu nu poate să nu fie valabil și pentru restul. Tu te supui legilor care vezi că domnesc asupra lui. Gândește-te atunci cât de mare trebuie să fie iubirea lui Dumnezeu față de tine din moment ce ți-a dat o parte a lui să o scap de durere și să îți aducă fericire. Să nu te îndoiești niciodată că specialitatea ta nu va dispărea înaintea voii lui Dumnezeu, care iubește fiecare parte a lui cu aceeași dragoste și grijă. Cristosul din tine îți poate vedea fratele într-un mod adevărat. Vrei să decizi în favoarea sfințeniei pe care o vede el? Specialitatea e funcția ce ți-ai dat-o tu. Te reprezintă pe tine singur-singurel, ca făptură creată și întreținută de tine însuți, neavând nevoie de nimic și nelegată de nimic din afara trupului. În ochii ei ești un univers separat, cu toată puterea de a se păstra întreg în sinea lui, cu toate intrările zăvorâte nimic să nu pătrundă și toate obloanele închise, nici strop de lumină să nu intre. Veșnic atacat și veșnic furios, mereu îndreptățit să te înfurii, ai urmărit acest obiectiv cu o vigilență ce nu ai crezut o să cedeze niciodată și un efort ce nu ai crezut că o să înceteze niciodată. Și toată această hotărâre îndrăjită a urmărit un singur lucru, să faci din specialitate un adevăr. Tot ce ți se cere acum este să urmărești un alt obiectiv cu mult mai puțină vigilență, un pic de timp și un pic de efort, un obiectiv susținut de puterea lui Dumnezeu și înzestrat cu promisiunea reușitei. Dar dintre cele două, acesta ți se pare a fi mai dificil. Sacrificiul sinelui îl înțelegi și nu consider că te costă prea mult, dar un strop de disponibilitate, un semn de încuvințare în direcția lui Dumnezeu, un salut adresat Hristosului din tine, ți se par o povară obositoare și a noastră prea greu de dus. Dar ca să te Sacria adevărului, așa cum l-a stabilit Dumnezeu, nu ți se cere niciun sacrificiu, nu ți se solicită nicio sforțare și toată puterea cerului și forța adevărului însuși ți se dau să îți furnizeze mijloacele și să îți garanteze atingerea obiectivului. Tu care crezi că e mai ușor să vezi trupul fratelui tău decât sfințenia lui, fii atent să înțelegi ce anume a emis această judecată. Aici se au declar vocea specialității judecând în defavoarea lui Hristos și trasându-ți ce scop poți să atingi și ce nu poți să faci. Nu uita că această judecată trebuie să se aplice la ce faci având-o caliat ca pe ea, și ce faci prin Hristos nu știe. Pentru el această judecată nu are niciun sens, căci e posibil numai ce voiește tatălui și nu vede alternativă. Din lipsa lui de conflict re și din scopul lui reiesc acele pentru o odihnă și reușită, lipsită de efort. Punctul de întâlnire. Cu câtă îndrăgire apără cei legați de lumea aceasta specialitatea pe care o vor pe post de adevăr, pentru fiecare în parte dorința proprie lege și i se supune. Nu-i refuză specialității proprii nimic din cei cerea, nu-i neagă lucrului iubit nimic din ce -i este necesar și nu au de altă voce cât îi vorbește ea. Niciun efort nu e prea mare, niciun cost prea ridica, niciun preț prea scump să i scape specialitatea de cel mai mic și mai mărunt atac, de îndoială șușotită, de sugestia amenințării, de orice în afara celei mai profunde reverențe. Acesta este fiul tău, iubit de tine așa cum e și tu de tatăl tău. Ea stă însă în locul creațiilor tale, care sunt fiul tău, ca să împărtășești paternitatea tatălui în loc să-i o răpești. Ce e acest fiu pe care l-ai făcut să -ți țină loc de putere? Ce e o odras la pământului asupra cărei are goste această parodie a creației Dumnezeiei ești care ia locul alor tale. Și unde sunt ele acum când gazda lui Dumnezeu și-a găsit un alt fiu pe care îl preferă lor? Amintirea lui Dumnezeu nu strălucește singură. Ce e în fratele tău conține în continuare creația întreagă, tot ce a fost creat și ce creează, ce s-a născut și ce e încă nenăscut, ce e încă în viitor sau pare ca a și trecut. Ce e în el e imuabil și imobilitatea ta se recunoaște adeverind-o pe a lui. Sfințenia din tine îi aparține lui și în el văzând-o îți revine ție. Tot omagiul pe care l-ai adus specialității îi aparține lui și îți revine astfel ție. Toată dragostea și grija, profundă da solicitudine, convingerea intensă că acesta ești tu îi aparțin lui. Din ce i-ai da specialității, nu e nimic ce să nu-i revină lui și din ce i revine lui nu e nimic ce să nu-ți revină ție. Cum poți să-ți cunoști valoarea cât timp te revendică, în schimb, specialitatea? Cum poți să nu-ți cunoști valoarea în sfințenia lui? Nu căuta să-ți faci un adevăr din specialitate, căci dacă ar fi adevărul, chiar ai fi pierdut. Fii mai degrabă recunoscător că ți-e dat să vezi sfințenia fratelui tău pentru că ea este adevărul și ce e adevărat în el trebuie să fie la fel de adevărat în tine. Întreabă- Poți tu să protejezi mintea? Trupul, da, puțin și nu de timp, ci temporar. Și oricât de mult ai crede că salvezi, rănești, de fapt. Pentru ce l-ai salva? Căci în această opțiune îi stau deopotrivă binele și răul. Salvează-l pentru paradă, ca momeală, să mai prindă un pește, să-ți adăpostească specialitatea mai stilat sau să-ți încadreze ura într-o ramă de drăgăleșenie și îl condamn la distrugere și moarte. Iar dacă vezi scopul acesta într-al fratelui tău, așa o să îl condamni pe al tău. îngadrează sfratele fratele mai degrabă într-o ramă de sfințenie, ca adevărul să se poată răsfrânge asupra lui și să te ferească de distrugere pe tine. Tatăl o crotește ce a creat. Ideile false făcute de tine nu pot atinge ce a fost creat de el pentru că nu a fost creat de tine. Nu lăsa să te înspăimânte închipuirile tale prostești. Ce e nemuritor nu poate fi atacat. Ce e numai temporar nu are efecte. Are înțeles numai scopul pe care îl vezi în fiecare lucru și dacă acesta e adevărat, siguranța lui e asigurată. Albinter nu are scop și nu servește drept mijloc pentru nimic. Orice lucru perceput ca mijloc pentru adevăr împărtășește sfințenia acestuia și stă în lumină la fel de sigur ca adevărul însuși, iar lumina aceea nu se va stinge când mijlocul nu va mai fi. Scopul lui Sfânt l-a făcut nemuritor, punând încă o lumină în cer unde creațiile tale recunosc un dar de la tine, un semn că nu le-ai uitat. Testul pentru tot ce este pe pământ e pur și simplu următorul. La ce servește? Răspunsul face din fiecare lucru ceea ce este pentru tine. De la sine nu are înțeles, dar poți să îi dai realitate potrivit scopului în slujba căruia te pui. Aici nu ești decât un mijloc alături de acesta. Dumnezeu este și mijloc și scop. În cer, mijlocul și scopul sunt una și una cu el. Aceasta este starea de adevărată creație care nu se află în timp, ci în eternitate. Nimănui de aici nu i se poate descrie și... Și nu există niciun mod de a învăța ce înseamnă această stare, și nu se va înțelege până nu treci de învățare la ce e dat, până nu reclădești o casă sfântă pentru creațiile tale. Cine cocrează cu tatăl, trebuie să aibă un fiu, dar fiul acesta trebuie să fi fost creat precum el însuși, o ființă perfectă, tot cuprinzătoare și tot cuprinsă, la care nu mai e nimic de adăugat și de la care nu s-a luat nimic, nenăscută din dimensiune, timp sau loc, neconstrânsă de niciun fel de limite sau incertitudini. Aici mijlocul și scopul scopul se îmbină într-un tot unitar, un tot fără sfârșit. Toate acestea sunt adevărate și totuși nu au înțeles pentru cine mai are în memorie o singură lecție neînvățată, un singur gând cu scop încă incert, o singură dorință cu țintă împărțită. Cursul acesta nu încearcă să predea ce nu se poate învăța cu ușurință. Materia pe care o parcurge nu te depășești atâta doar că ceilalți îți va parveni atunci când ești gata. Aici, mijlocul și scopul sunt separate pentru că așa au fost făcute și percepute, așa că le abordăm ca și cum așa ar fi. E esențial să-ți minte că toată percepția e încă răsturnată până nu-i se înțelege scopul. Percepția nu pare a fi un mijloc. Iată de ce ți e greu să înțelegi chiar întru totul în ce măsură trebuie să depindă. De scopul pe care îi atribui percepția pare să te învețe ce vezi, dar nu face decât să ateste ce ai învățat-o tu. Ea e reprezentarea exterioară a unei dorințe, o imagine pe care ai dorit-o adevărată. Privește-te și vei vedea un trup. Privește trupul acesta într-o altă lumină și o să arate altfel, iar fără lumină pare să dispară. Dar ești încredințat că există pentru că îl mai poți pipăi cu mâinile și poți să auzi cum se mișcă. Iată chipul celui care vrei să fii. E tocmai mijlocul prin care dorința ta devine realitate. El îți dă ochii. Cu care îl privești, mâinile cu care îl pipăi și urechile cu care asculți sunetele pe care le scoate. El îți demonstrează propria lui realitate. Așa devine trupul o teorie a ființei tale, fără să aducă dovezi din afara sa și fără să întreva de vreo portiță de scăpare. Văzut prin proprii lui ochi, cursul pe care îl urmează este sigur, crește și se ofilește, înflorește și moare. Și nu te poți concepe separat de el. Îl consider păcătos și îi urăști faptele judecându-l ceva rău. Și totuși, specialitatea ta, Îți șoptește Acesta este fiul meu, cel iubit, într-un care am binevoit Așa devine fiul, mijlocul pus în slujba scopului tatălui său Nu identic, nici măcar similar Dar totuși un mijloc de a-i oferi tatălui ce vrea Iată cum e parodiată creația lui Dumnezeu Căci așa cum crearea fiului său i-a adus bucurie și a stat mărturie pentru iubirea sa Și a împărtășit scopul Tot așa și trupul depune mărturie pentru ideea care l-a făcut Și vorbește în favoarea realității și veridicității acesteia și așa s-au făcut doi fii care par să cu treiere pământul acesta fără punct de întâlnire și fără să se regăsească. Pe unul îl percepi în afară ta, propriul tău fiu iubit, celălalt fiul tatălui său și-a înăuntru în fratele tău ca și în tine. Diferența dintre ei nu constă în felul cum arată, nici în direcția în care se îndreaptă și nici măcar în faptele cele să săvârșesc, ci în scopul lor diferit, iar acesta iunește cu semenii lor și îi separă pe fiecare de toate aspectele cu scop diferit. Fiul lui Dumnezeu reține voia tatălui său. Fiul omului percepe o voie străină și dorește ca ea să se facă. Prin urmare, percepția lui se pune în slujba dorinței sale, dându-i aparențe de adevăr. Și totuși percepția poate fi pusă în slujba altui scop. Nu e legată de specialitate decât prin alegerea ta și ți-e dat să alegi altfel și să folosești percepția într-alt scop. Și ce vezi va servi bine acestui scop și îți va dovedi propria realitate.